D'aquí a 2020, a Catalunya hem de recollir selectivament el 60% dels residus. És complicat. Jo no canviaré res. Oh, quina mandra. Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No ten n'adones? Estem alterant el nostre ecosistema. Que les excuses no t'impedeixin llençar els envasos de cartró i el paper al contenidor blau. Et necessitem. Recicle. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.